і до обіцяного Хрущовим комунізму через 20 років, як і до Брежнівсько-Сусловського зрілого, перезрілого і розвинутого соціалізму. Не дожив він і до Хрущовської формули комунізму «Комунізм – це радянська влада плюс електрифікація плюс хімізація сільського господарства». До ленінської електрифікації, яка так і не пішла на користь людині, Американський фермер має в своєму розпорядженні у восьмеро більше електроенергії, ніж наш колгоспник, додалася хрущовська хімізація, яка поклала початок остаточного донищення нашої землі. Багато до чого не дожив Олексій Григорович Черкас. Та чи й треба було доживати? Він ще якось міг жити в ненавистю ненавистію жорстокістю повітрі, але на отруєній землі вже не міг. Він упав на землю, і земля під ним заплакала, і що довго плакатиме земля, та тільки хто почує той плач. Деградує земля, деградує людина. Чому ж ніхто з марксистів не прочитав у Маркса дрібна земельна власність передбачає, що величезна більшість населення живе в селах, що переважає не суспільна, а ізольована праця, що значить. При цьому виключається різноманітність і розвиток відтворення, тобто і матеріальних, і духовних умов його. Виключаються умови раціональної культури з другого боку. Велика земельна власність скорочує сільське населення до постійно знижуваного мінімуму і протиставить йому все зростаюче промислове населення, яке концентрується у великих містах, Тим самим створюються умови, що викликають непоправну прогалину у процесі суспільного обміну речовин, диктованого природними законами життя, внаслідок чого сила ґрунту марно розтрачується. А ця марна розтрата за допомогою торгівлі поширюється далеко за межі власної країни. Коли дрібна земельна власність створює клас варварів, який наполовину стоїть поза суспільством, який поєднує в собі всю грубість первісних суспільних форм з усіма стражданнями і всіма злиднями цивілізованих країн, то велика земельна власність підриває робочу силу в тій останній галузі, в якій знаходить притулок її природна енергія, і в якій вона зберігається як резервний фонд для відродження життєвої сили нації. На самому селі. Підприємницька система і на селі виснажує робітника, промисловість і торгівля в свою чергу створюють для землеробства засоби виснаження ґрунту. Усе це Маркс писав про капіталізм, і ми втішали себе, що при соціалізмі з його перевагами буде інакше. А тепер виявляється, що переваги автоматично не спрацювали. Ми ж нічого не зробили, щоб з їхньою допомогою запобігти загрозам, на які вказував Маркс. І тепер пожинаємо плоди. Гине земля, гине велика хліборобська нація. Їх грабують, нищать, розшарпують, підривають зсередини, зваблюють обіцянками райського життя в містах і на новобудовах, зривають з битомих місць теорією «не де родився, а де знадобився», Використовують людську слабість, шукати легкого життя, а наслідок усього земля лишається сиротою. А що всі заводи, індустрія, промислові потенціали без землі, без її надр, щедрот, дарів і плодів? Кам'яне вугілля, залізна руда, боксити, марганець, мідні колчадани, платина, золото, срібло, ртуть, звідки? І людина з заліза, з міді, з золота і діамантів лиш доти, доки вона не відірвалася від землі. Ми селяни, ми людство. Безглуздя селянин не визнає і не приймає. Земля дає йому незалежність розуму. Не партія і уряд, не збори і резолюції дають йому силу і віру, а тільки земля і її вічний голос. Я вмираю. Але хліб повинен вирости. Я добровільно йду на смерть і на всі муки, щоб хліб не був убитий. Рослини беззахисніші за дітей, за домашніх тварин, за все суще. Вони потребують милосердя найбільше. Чуєте, як вони мовчать? Скільки в цьому терпіння? Селянин завжди наодинці з землею, рослинами, тваринами. Тому його індивідуальне життя, нерушимий так званий колективізм, чужий і ворожий йому – за самою своєю суттю. Так звана революційна свідомість теж ворожа йому,